ישעיה, פרק ס"ב. למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקות, עד יצא חנגה צדקה, וישועתה כלפיד יבער. וראו גויים צדקך, וכל מלכים כבודך, וקור עליך שם חדש, אשר פי אדוני יכבנו. והיית עטרת תפארת ביד אדוני, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפציבה, ולארצך בעולה, כי חפץ אדוני בך, וארצך תיבעל. כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, ומסוש חתן על כלה, יסיס עלייך, אלוהיך. על חומותייך, ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד, לא יחשו. המזכירים את אדוני, אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. נשבע אדוני בימינו, ובזרוע עוזו, אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויבייך. ואם ישתו בני נכר, תירושך אשר יגעת בו. כי מאספיו יאכלוהו, והללו את אדוני, ומקבציו ישתוהו בחצרות קדשי. עברו עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו סולו המסילה, סקלו מאבן, הרימו נס על העמים. הנה אדוני השמיע אל קצה הארץ. אמרו לבת ציון, הנה אישך בא, הנה שכרו איתו, ופעולתו לפניו. וקראו להם עם הקודש, גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה, עיר לא נעזבה.